No, Kasakukäestin toisen äärimmäisen hyvin ajallaan julkaistu jakson pariin. Tänään on 4. elokuuta ja mä oon teidän isäntä Tursake. Tän jakson vieraana olisi jälleen kerran Tounis, sekä uutena kasvona tai no äänenä, Animelheen päätoimittaja Petteri Uusitalo. Terve vaan! Moi! Mitäs pojille? Kumpi aloittaa? Mm, no. Lehti meni painoon viime viikolla ja tällä viikolla se nyt sitten olis tulossa. Lämpimäisyyt, siitä, asiassa tuli jo tällä kertaa Pokemonit kannessa. Mun mielestä on ihan jännää, että tapahtuu jotain kaikkea kivaa täällä Mangan julkaisun kentällä. Suomessakin taas Grönäri meni nyt Paunalle töihin, ja, ja... no Ivrean julkaisut nyt vähän lagittaa taas, niin mutta ainakin sieltä tulee uutta julkaisua, pari osasta sarjaa ja kaikkea jännät paikat. Miten se valtuus? Ei mulle mitään kuulu, cool. mun piti saada uudet lasit tänään, mut mä en saanut, mut mun tekisi vetää teitä kaikki turpaa, mut sit mä katsoin, saa ja tulin tänne puhuun piirretystä, niin ehkä tää jättästä. Eikä se siitä. Mitä sinä, Petteri, sit silleen, että nuo Yhreä julkaisut lagaa, onko niillä jotakin myöhästymistä nyt vai mitäs? Mm, no alun perinhan ton Deadman Wonderlandin piti tulla jo hyvinkin aikaisessa vaiheessa, mut mut... Mutta mut, um, hetkinen kesäkuun lopulla jo alun perin. Mut sitten se siirtyi heinäkuulle. Ja tota, nyt kun sitten heinäkuu päättyi ja kyselin sieltä, että miten nämä heinäkuupänit, niin sitten se siirtyykin tästä elokuun puolelle. Mikä en tiedä, liittyykö se konkreettisesti siihen, että toi toi. Editori siellä on lähdössä Japanin vaihtoon nytten, ja siellä on vähän levällään aikataulut vai mitä. Mutta ainakin niiltä tuli tässä tällä viikolla, eikö hetkinen, viime viikolla ilmoituksia uusista sarjoista. Sieltä tulee toi Madoka Rebellion leffa sovitus ja. No, oli se Blood Plussa se toinen julkaisu siihen? Blood Plussa jo, viispokkari siitä, Production igtv TV-sarjasta. Hyviä piirrettyjä molemmat, mutta onkohan tommosest nyt ihan hirvesti järkeä? Joo, mä just mietinkään sitä, mitenhän ne mangaversiot. Niin, no animeiden mangaversiot. Kyllähän niitä nyt tuolta tammeltakin toki tulee, et Summer Wars just näytti olevan kaupoissa. Mitä nyt kävin tänään. Onko joku ehtinyt lukasta sitä vielä? Mä taidettiin pläräästä anime jonkun verran, mut se ei kyllä vaikuttanut mitenkään erityisen hyvältä. Joo, mä en mutta mut ei se kyllä piirasjälki ainakaan sen Mm, no vissiin, vissiin toi tammen, tammen Valkama oli Valinnut sen julkaistavaksi ihan sillä Että se oli tarkoituksella jättänyt Elokuvan kattomatta Ennen kuin luki sen mangan Ja tehnyt päätöksen sit sen perusteella Että miten se toimii ittenäisenä mangana Joo mehän tästä taittiin puhuakin Pari päivää sitten Irkin puolelle Täällä oli ihan hyvä päätös kyllä mm. Jees No pitäisikö mä edetä Oikeisiin aiheisiin, vai onko teillä vielä jotain kuulumisia tässä? Olisiko Tuuruska halunnut itsekin kertoa kuulumisia? Mitähän mulla olisi kuulumisia. Ei mun elämän kuulu mitään muuta kuin piirrettyjen kattomista. No hyvä, että edes Niin, itse asiassa nyt olen kattanut lähiaikoina paljon enemmän kuin mitä koko aikana. saan päivä aloittelin ja sieltä tullut. Ei tuu. No niin, no. Jutellais uutisia. Mulla olisi täällä ensimmäisenä tosiaan merkittynä tämä animesolussi, joka nyt ei sinänsä hirveän suomalaista yleensä vaikuta, kun näitä ei edes myy näitä jenkkien ulkopuolelle näitä julkaisuja. Mutta mun mielestä oli ihan mielenkiintoista se, että minkälaista niinku statistiikkaa sitä tuli, kun mä tota noin Animenys Networkin podcastista kuuntelin näiden tyyppien haastattelua. Ja siellähän tosiaan noin. Se on ilmeisesti ei ole ollut läheskään niin iso tota, hitti se koko sivusto kuin mitä ne olisi toivonut, että se on, mutta Kerro vähän, mikä se on. Anime niin joo, no mä fälttämättä kaikki tietää Kickstarteri eli tämä crowd, niinku... crowdfunding on käännetty. Joukkorahoitus. Niin, joukkorahoitus, aivan. Niin, Kickstarter on tällainen joukkorahoitussivusto, ja Anime on niinku sen tämmönen anime periaatteessa, jossa ne striimaa näitä sarjoja ja muutamaa jaksoa aina vissinkin. Ja sitten ne yrittää sitten sen perusteella saada ihmisen rahoittamaan sitä, että ne julkaisi DVD-boksit näistä jenkkeihin. Mun mielestäni tota, koko homman idea on vähän, että ei tämä ainakaan mikään animen tulevaisuus varsinaisesti voi olla, koska nämä sarjat on silloin järjestään niin jo valmiiksi kauhean vanhoi. Ja, Joo, sen niin takia ne on, ja sen takia ne on sitten sellaisia, että japanilaiset suostuvat antamaan ne tuollaiseen crowdfunding-käsittelyyn. Mikäs tämä nyt oli tämä toinen saitti Anipipo, joku vastaava jolla ne yritti tota Santa Company alun perin saada rahoitettua, mutta se sitten vähän jäi kesken. Oikeasti sillä ihan vähän, että melkein saivat sen täyteen. Varmaan ärsytti Abby siinä vaiheessa, ennen kuin sitten siirtyvät Kickstarterin puolelle, josta jengi on oikeasti kuuluke. Mutta Anipipo mun käsittääkseni on tällainen, tällainen mikä on tarkoitettu niin kuin konkreettisesti uusien animeprojektien rahoittamiseen, mutta se on ikävä, että ketään ei kiinnosta se täällä lännessä, siinä missä... No, Anime olisi kiinnostaa jenkkejä toki lähinnä, koska ne harrastaa muovikiekkojen keräilyä, mutta Eurooppa on sitten vähän out. Onhan tämä vähän tämmöinen vanhan ajan mallin harrastavien uudelleen lämmittely, tämmönen että en mä tiedä kiinnostaako tämä Suomessa yhtään ketään, paitsi ilmeisesti Tursaa. Mutta se tietysti mikään <tos> uutinen, tää... että joku kiinnostaa pelkkää Tursaa. Niin, kyllä sen nämä ideana kiinnostaa. Mä lähinnä mietin sitä, kun ne puhuu siinä, että... Pitkälti vaan nämä niinku En-tuesta tunnetut teokset myyjä. Nyt sanoa, että kaikki niiden teokset, jotka tähän asti on mennyt läpi, on semmoisia, jotka on ai aiemmin jo fansubaattu. Mietin, että millähän logiikalla ne sitten tuo näitä ihan tuntemattomia, joista minäkään en ole ikinä ennen kuullut, niin tarjolle ja sitten ne ei koskaan mene läpi. Et onkohan näissäkin juttu tällainen, että ne on paketissa tullu ja on pakko laittaa sinne sitten. Vai onko se vaan että kaikkea vaan, mitä, mitä voi kokeilla, niin ne kokeilee, että menisikö läpi. Niin noin, ei varmaan mitään hirveät tunkuu siitä kamasta sinne ole. Et jos ei tule uutta kontenttia saitille jota jengees potentiaalisesti voisi olla kiinnostunut, niin on se vähän vaikea pitää kiinnostusta yllä, yleisön kiinnostusta. Joo, no, no, totta, mutta kun nehän, sitä mä mietin, että ne sanoo, että siellä tulee tappioita periaatteessa niille, kun ne joutuu striimaamaankin ne sarjat kuitenkin, niin kaikki serveri kuluttaa tämmöistä, jos ne sarjat ei niinku, tuota niille yhtään rahaa, niin onkohan tuo järkevin mahdollinen niin toimintamalli niillä, että yrittäisi saada jotakin vanhempia, mutta vähän semmoisia, jotka ihmiset saattaisi tietääkin. Onko se idea sitten kuitenkin, että saadaan just ne julkaistua, että ne nimenomaan siihen mahdollisuutta ja sitten vähän niin kuin jengiä sinne sivuille ne tuntemattomimilla, tunte, tunnetuilla sarjoilla? Voihan se olla, mutta se kans ne heitti semmoista tilastoa, että näillä tuntemattomilla sarjoilla... Ei ole niille streameilläkään kuin joku alle kymmenen katsojaa ollut per jakso, että se on vähän surullisia lukuja mun mielestä. Ja nehän selitti, että ne yrittää nyt tuota uudistaa sillä tavalla, että ne niinku sitä striimaamista, että ne niinku, niille maksetaan siitä, että ne ensin niinku subaa ne sarjat ja sitten jos se subaaminen onnistuu, niin sitten vasta harkitaan DVDtä. Että No toi on ihan järkevä ja ymmärrettävä, mutta sitten toisaalta ne DVD-ostajat voi olla ihan eri porukkaa kuin ne, että katsoo niin ikinä. Mutta joo, ne kuitenkin julkisti, että niillä on aikeissa ainakin yrittää saada. nyt syksyä aikana Jacki ovat sinne ylös. Että mä oon ainakin mielenkiinnolla ota sitä ja siihen voisi heittää rahaa melkein. Ne puhuu, että ne blu ray yrittää saada siitä, kun ne on tullut japanisakin niin nyt. Niin. No se on ainakin hyvä sarja. Toi olla semmonen, mikä oikeasti kiinnostaisikin ihmisiä, koska kaikki noin muuthan on olleet vähän semmosia 70-luvun lasten piirrettyjä. Niin, niihän ne on. Se vissiin kriimimami on ollut niiden suuri menestys tähän mennessä. Mutta joo, eipäs enempää Anime Solssista. Sitten tota noin, Suomen puolelta vähän tästä Pokémon Adventure tuli nyt suomeksi näin kymmenen vuotta, kun se nyt on pyörinyt jo ylikin Japanissa. Että ja sitten tota noin siinä heti ensimmäisessä pokkarissa oli ilmeisesti ollut pieniä ongelmia, kun sivut oli ollut, oliko se ollut tuplana niin vääriä sivuja silleen, mihin sattuu ripoteltuna jossakin kohissa. Ja sitten ne oli joutunut vaihtamaan jenkkiversioon siitä japaninkielisestä sensuroimattomasta jotain lupailijaa. Siinä oli sitten pari ihmistä ainakin, oli vähän tuhohtunut siitä, mutta mitenhän sitten niille myyntien kannalta. Ja, no Minusta tuntuu, että tämä lehtipistemyynti Suomessa nyt vähän on ehkä semmoista kuitenkin, että jos ne joitain tuhansia kappaleita aina myy sillä kahdesta tonnista viiteen tonniin ja tosi isot hitit kymmenen tonniin, niin en mä oikein usko, että ne kaikki niin sellaisia ihmisiä on, jotka netistä lukee, että onko tämä nyt se sensuroimaton versio vai alkuperäinen? Joo, ei se varmaan. Mm. Niin paljon. Että enemmän musta tuntuu, että etenkin kun kyse on tällaisesta franchisesta, niin ihmisiä kiinnostaa lähinnä se, että ei hitto Pokemon mangaa. Ja no niin, tässähän nyt tosiaan alun perin toi Grönlundi, joka, joka Pauna Medialle meni nyt duu niin, tätä Pokemoniin julkaisemaan, niin entinen punan sen jättiläisen perustaja siis, joka firmansa Tammelle möi aikoinaan. Ja Sieltä sitten siirtyi Roviolle Duuniin tekemään Angry Birds-sarjakuvia tai jotain. Sitten lähti sieltä meneen ja on sen jälkeen yrittänyt vähän päästä takaisin tähän manga-julkaisubisnekseen. Niin se alun perin lupaili, että japanilaisia matskui käytetään ja, ja kaikki on alkuperäistä ja näin eespäin, koska ihan ymmärrettävästi tietysti, niin Ymmärrettävästi silläkin on vähän niin kuin tällaista ammattiylpeyttä siinä pelissä. Kyllähän se nyt on jotain kymmenen vuotta ehtimangaa julkaista siellä punaisella ennenkin tätä kaikkea Battle Angel Alitasta, tai siis kunnista, Jotsubaton ja tämmöiseen. Ja epäilemättä kauniita ajatukset sillä oli, mutta ongelmaksi muodostui se, että Pokémon on aika iso franchise ja Pokémon... Amerikan firmalla, mikä sen nimi sitten olikaan. Mikähän se olikaan, se oli joku mielenkiintoinen lyhenne. No mutta kuitenkin se Amerikan Pokemon-firma, niin niillä on aivan yhtäläinen sana tota, näissä asioissa Japanin firmaan nähden. Ja japanilaiset sanoivat, että kyllä ne amerikkalaiset tietää paremmin ja niillä on sitten final say joka asiassa, joka koskee Japanin ulkopuolisia asioita. Ja kun sieltä oli sanottu sieltä Amerikasta sitten, että kaikki ääniefektit pitää kääntää, niin vaihtoehdot oli, oli Grönärillä se, että joko käytetään niitä visin sivupohjia 90-luvulta tai sitten, tai sitten piirretään kaikki äänieffektit itse uusiksi ja arvaatte varmaan kumpi oli halvempi vaihtoehto. Tosin nämä ei vissiin oikeasti ole ne sivupohjat sieltä 90-luvulta, koska nehän oli flipattu, niin kuin siihen aikaan oli mukana, vaan nämä perustuu visin vuoden 2009 uusintapainokseen, joka on sitten alkuperäissuuntainen tietystikin. Joo. Ja, se, eroaako se, niinku, eroaa, se niinku kuitenkaan sensuurilta ja tällaisilta on no tämä... tosi vanha julkaisuun? Mm, no siihenhän on lisätty muutama joku sensuuri juttu. Ja se on lisätty vielä. Joo, no tämä nyt, ähm, tämä sarja ei ollut se, missä oli niitä kauheita sensuureja. Ah, oh, okei. Okay. Se oli se eri. Ja tämä on sellainen, missä ei oikeastaan kauheasti mitään vaan ees missään vaiheessa ole. Vaan, vaan lähinnä vissiin tuolla kolmospokkarissa tulee joku kohtaus, jossa Green piilottaa pari pokepalloa paitansa alle ja sitten paita repee, ja pokepallot tulee esiin. Ja jotain tämmöistä. mutta niin kuin suhteessa siihen toiseen sarjaan, niin tässä sarjassa ei ylipäätään edes oo paljoa mitään sensuroitavaa, mitä viis ois sitten sensuroinu. Okei, mä oon aina käsittänyt, että ois just se sarja. Joo, no niin mäkin luulin aluksi, mutta, mutta lukemalla Pokemonaiheisia vikejä läpi paljastuu jänniä asioita. Joo. Ja toki voi olla sitä mieltä, että englanninkieliset äänieffektit, etenkin kun siellä ei kaikki ole ihan niin kuin suomeen sujuvia, että siellä saattaa jotain splasheja ja kaikkea semmoista, mikä kuulostaa vähän ehkä enemmän englannilta kuin suomelta. Vähän niin kuin silloin aikoinaan, kun Tammellakin käytettiin jotain jotain saksasta saatuja sivupohjia tuossa Dragon Ballissa ja kaikkea muuta tämmöistä. Mutta se nyt on... Pieni paha, verrattuna siihen mukaan, minkä ne sitten oli painossa tehneet tosiaan. Joka, joka, joka... Oli se, että muutama sivu oli painossa eksynyt väärään paikkaan. Joo, se on kyllä harmi niitä osalta, koska nämä kirjoitti sieltä, että ne se oli lähtenyt niin kuin painoon niiltä ihan oikein ne sivut ja kaikki, että se on sitten itse painossa tullut joku ongelma sitten? Joo, mä sain arvosteltavaksi sen pdfn etukäteen, koska pokkari tuli aika, aika viime tingassa ennen lehden painoon menoa, ja siinä tosiaan oli ihan kaikki sivut kunnossa, 108 ja 110 oli nämä sivut, jotka sitten oli niinkun puuttu konkreettisesti siitä, koska niille, niiden tilalle oli niin kuin tullut tuplakappaleena pari toista sivua, mikä tekee siitä vähän nihkeen. Mä en muista, että näin iso paha ongelma olisi missään vaiheessa Suomen manga julkaisussa tapahtunut, ja onhan se, onhan se aika hito nolo, mutta minkäs teet? Niin, se voi oikein, ei varmaan oikein pysty lähtemään mitään. Niin kun... Julkaisemman uutta painostakaan tästä ei kai korjattu. Niin, ja se varmaan vetäisi. Huomen kulkaan. bisneksellä aika vaikea homma. Sepä se ei pääse, ja vaikea varmaan mitään reklamointia painoonkaan tehdä. Niin. Mitä nyt eräiltä tuttavilta painoalalla on kuullut, niin kuulemma siellä ajoissa pysyminen on, on paljon tärkeämpää kuin se, että tulee priimaa lopputulosta. No. no, ei vissiin. Pokemonista muuta. Tässä oli nyt muutama päivää sitten tosiaan tämä taas yksi näitä Japanin hallitus yrittää kitkeä piraatismin juttuja, mikäs tää nyt oli nimeltä Manga and Anime jotain, Project MAGHA se lyhenne ainakin oli. Niiltä oli hirviä lista siinä kaikkia sivuja, mihin ne aikoo lähettää nämä sulkemispyynnöt tai käskyt. Ja siellä oli kaiken näköistä mega-uploadia ja tällaista, näin ne ei ihan ajan tasalla ollut taas tässä hommassa. Sitten sehän siinä projektin kylkiäisenä julkaistiin se video, missä oli kerätty kaikista sarjoista, että hahmot sanoo kiitos ja tällaista näin. Tuntui kyllä jotenkin niin teen näiltä sekin video. Joo. Tästä ei vissiin nyt, tähän nyt lähti käyntiin vissiin tämä projekti, mutta mitään ei ole missään tapahtunut. No eihän noin muutenkaan ole sillä, että vaikka ne nyt sais ajettua jonkun yksittäisen sivuston alas, niin sitten vaan tulee 15 uutta sivua tilalle. Niin. Niinku vammainen projekti alun perin, ketään ei se tule mitenkään, yleensä on ollut ainakin fansuppa, ja on enemmän sitten toi just jenkkilisensoijat jahdannut fanimation etunenässä. Et harvoin ihan niin Japanin päästä ollaan syöksytty ihan oikeitten siis ortisist, eikö mikä se on, siis at siis, joo siis and desist. pyyntöjen kanssa, mutta en mä uska, että joku New Orange, on se, mitä suurin osa ihmisistä, animen torjun toimiseen käyttää ainakin alan harrastajat, niin en mä usko, että se oikeasti tarvitsee pelätä, että se voisi lähdössä alta. Joo. Ja mä en tiedä, miten se Nyhan tota, vaihto Nyha.eu-sta nyha jossakin vaiheessa viisi se just tämän takia, että Ruotsissa nämä lait jotenkin menee silleen, että ne ei mitään saisi oikeasti siellä japanista aikaiseksi, vaikka ne kuinka yrittäisi. Eikö niillä ollut siellä? Syöpöstin listattuna japanilaisella että nyt ne ajaa joo, joo, vielä... alas. alas. <laughs> ja se oli vistin listattuna sinne piraatebappina. <laughs> se ei ollut edes yötä saatu siihen oikein. Että... Ihan vähän. Tämä on enemmän aiheuttanut naurua kuin kauhua ihmisissä. Ehkä tuommoinen kuumottaisi jos sitä pitäisi sivustoa. Mutta tolleen... niin, on se kyllä, että jos sieltä joku käsky tulisi, vaikka tietää sitten, ei todellisuudessa mitään voi, niin kyllä sinne vähän ohistaisi, että entä jos kuitenkin tulee jotain? Oikeaa ongelmaa tästä loppujen lopuksi sitten. Ehkä ne nyt on miettinyt ne hommat ja suunnitellut ne hommat sillä, että niitä ei voi jäljittää niin helposti, että... No, Kuka on. ...joka on Torrentsin takana. Nämä on, nämä Japanin hommat aina vähän tämmösiä, että... Niitä kaikkein eniten loppujen lopuksi kiinnostaa näyttää kotimaahan siltä, että ne tekee asioille jotain. Joo. Et et aina kun japanilaiset tekee jotain tällaista isoa ja näyttävää, niin loppujen lopuksi ne vaan miettii sitä, että miltä se asia näyttää Japaniin päin. Et niin kun, no niin, nyt on perustettu tämmöinen iso konsortio, joka periaatteessa pystyy tekemään tällaisia asioita ja kaikkea tämmöistä. Että loppujen lopuksi ne lopputuloksilla on niille yllättävän vähän väliä, koska ne on enemmän vaan kiinnostuneet siitä, että mitä suuri yleisö ja osakkeenomistajat ja kaikki tämmöiset ajattelee siellä Japanissa. Et, mm, se syy, minkä takia näin ei koskaan ole aikaisemmin tehty, on tietysti se, että japanilaisia yleensä pelottaa ihan helkkaristi se, että jos ne joutuisi jahtaamaan jotain ulkomaisia piraatteja, niin sittenhän ne kenties joutuisi puhumaan englantia jossain vaiheessa, ja se olisi aika niille, koska se nyt on henkisesti sellainen saarivaltio, että kaikki mitä ulkomailla tapahtuu, niin se on niinku vaan ulkomailla. Se ei oikeastaan niinku ole relevanttia mitenkään. Joo, mutta tääkin taisi olla vissiin suuremmaksi Kiinaan suunnattu projekti nytte. Niin, no Jos puhutaan piratismista, niin tietysti ne on kaikkein eniten kiinnostuneita piraattituotteista enemmän kuin siitä, että katsotaanko jotkut dydetään Suomessa jotain japanilaisia aamupiirrettyjä. No. Näinhän se on. Voi, on tää tietysti sitä parempi, kuin että haetaan yksittäiset varrettavat ota, kun nörtit ja isketään niille 7 miljoonan dollarin oikeustuomiot. Että parempi kuin uhoavat vaan eivätkä tee mitään, niin kellekään ei käy pahasti. Joo, oikein hyvä. Kohtana on meidän oven takana. Ei iso Akeli. Nakkaa äkkiä. Ulkosen kovalvy ikkunasta ulos kukaan ei saa ikinä tietää mitä siellä oli. Mäkin voin heittää ne toimi, mun kovalut me mä heitän ne palat ikkunasta läpi. <tos> <tos> Joo, no eipäs tästä käy. sen enempää. Puhutaan taas vielä tuoreimmasta aiheesta. Tää taas tää tuli nyt tää Kaihoi kohu tästä Ghiblin NS-sulkemisesta? joka ei hmm. sitten loppujen lopuksi sulkemista oikein ollutkaan, vaikka aluksi kaikki näin luulikin siitä. Haluatko joku tiivistää? Mulle tämän ihan hirveän tarkkaan seurannut sitä uutisointia, kun se vaikutti jotenkin höpöltä aluksi. Mä voin resitoida tämän mun oman uutisen. <tos> <tos> tästä tänään? No niin, teepä se. <tos> Ghiblin johtaja Toshio Suzuki oli, oli sunnuntaina telkkarissa Jonetsu ohjelmassa, ja siellä kertoili, että itse asiassa me ollaan tekemässä tämmöistä pientä organisaatio-uudistusta, ja ollaan harkittemassa kaikenlaisia eri vaihtoehtoja, joista yksi on se, että nykyisen kaltainen tuotantoyksikkö lopetetaan, ja siirrytään toisenlaiseen tapaan tuottaa projekteja, jotta työntekijöiden seuraava sukupolvi saisi paremmat olosuhteet. Eli se, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on se, että Miasaki on rakentanut Giblin omaksi kuvakseen, ja nyt kun se on jäämäs eläkkeelle, tai siis jäi viime vuonna, tai ainakin näin kovasti uhkaile, ei sinne varmaan aina voi tulla takaisin, niin Gibli rakenteellisesti ei ole suunniteltu niin, että siellä olisi nuoria ihmisiä keskenään tekemässä animaatiota, vaan... Vaan Kaikki on ollut Miyasakin alamaisia siellä. No käytännössä vähän niin kuin näin. Mm. Ja lisäksi tietysti moni on äh, pannut merkille sen, että Ghibli on, on niitä harvoja animaatiostudioita Japanissa, joka maksaa mm, työntekijöilleen kuukausipalkkaa noin niin kuin Kyoto Animationin ja Karan ja Toeiin lisäksi. Ja... Se on älyttömän kallista, koska ne ei tee niin kuin mitään jatkuvaa, ne tekee lähinnä elokuvia ja sitten jotain mainoksia ja, ja musiikkivideoita ja kaikkea tämmöistä siellä ohessa. Ja se niin kuin yksikkö siellä, mikä näitä tekee tämän. Jos Jukin Momosen johtuma yksikkö, niin se toimii jo tällä hetkellä niin kuin freelance ja kontraktit työvoimapohjalta. Siinä, missä nämä kaikki elokuvat sitten tehdään sillä tavalla, että siellä on ihmisiä kuukausipalkalla tekemässä, ja, ja niiden kuukausipalkkoihin menee älyttömästi rahaa, ja sitten jos elokuvasta tuleekin floppi, niin sitten gibli menee nurin, mikä on tosi kummallinen tapa niin anime-teollisuuden kannalta tehdä bisnestä. Tähän asti se on oikeastaan toiminut, koska pelkästään Miyasakin nimi jo tarkoittaa, että se ei voi olla floppi. No niin, ja siitähän se nyt, että kun, nyt kun Miasaki jäi eläkkeelle ja Takahataki on tuhat vuotta vanha, eikä varmaan kovin monta vuotta elä, eikä kovin montaa leffaa tee, niin mitä sitten? tuleeksi Leengi jengi oikeasti niitä leffoja, mitä nuorempi Miasaki ja tämä, tämä, tämä arjetty jäbä, niin siellä tekee ihan vaan sen takia, että näyttää Miasakin piirtämiltä, vaikka ne ei oikeasti olekaan. Että et toi Marnie-leffa Marnie tuossa 19. heinäkuuta tuli ensi iltaan, ja se oli vaan Japanin kolmanneksi katso elokuva. Oliko Mare. se Arjettyjäbän nyt? Ähm. Kuka tarkistaa facts? Äkkiä katsomaan. Täällähän lukee ohjaajana Hiromasa Yone Bayashi. Se Taitapi olla arjettyjävän. Arjettyjävän. Taita joo. Se jäi Maleficentin ja uusimman Pokemon elokuvan jälkeen. Se on Ghibli-leffalle aika surkeasti. Ja ne on varmaan siellä miettineet, että no, jos tää nyt tällä lailla jatkuu, niin onko meille mitään järkeä tehdä näitä leffoja tällä lailla. Suusukinhan sanoi tässä, että studio olisi kyllä sillä, lailla taloudellisesti voinut jatkaa nykyisen kaltaista tuotantotapaansa, joo, ja pysyä pinnalla. Mutta oisko se järkevä tapa Jatkaa toimintaa, kun siellä ei ole enää sitä Stalinia päättämässä asioista. Harmillista sinänsä, että eikö tota Disneykin lähti vissiin silleen, että tota noin, Walt Disney oli siellä pääihuna ja sitten se vaan niinku lähti leviämään silleen, että tota sitä vieläkin menee niinku Disney-nimellä, mutta siellä on niinku muitakin tyyppejä tekemässä harmi, että tälleen periaatteessa kuolee pystyy, että yksi ihminen lähtee, niin se on sitten siinä. Niin, no Disney oli aina vähän sellainen monipuolisempi ja, ja haarottuneempi firma. Että et, Disney itse lähti tekemään leffoja, mutta se ei niinku koskaan yrittänyt tehdä semmoista firmaa, jossa se niinku ite ohjaisi 50 prosenttia leffoista ja se toinen jäbä ohjaisi 50 prosenttia leffoista. Ja sit vasta kun niinku Ikä alkaa painaa ja niin aletaan miettiä, että oho, mitäs nyt tehtäisiin. Vaan Disney itse niin oli liikemies ensiksi ja palkkastyyppejä, joiden ties osaavan tehdä siistejä juttuja ja loi semmoisen yrityskulttuurin. Ja sitten kun telkkarit keksittiin ja koko muu elokuvateollisuus oli sitä mieltä, että televisio tuhoaa elokuvateollisuuden, niin sitten se itse olikin sellainen, että ei, itse asiassa me perustamme Mikki Hiirishown telkkarin, ja saamme kaikki. Amerikan lapset niin disney ikeen alle jo nuoresta pitäen, ja niin sehän toimi. Ja kun telkkari alkoi olemaan vanha juttu, niin se keksi, että hei, mitä jos perustettaisiin tällaisia teemapuistoja. Ja sitten se teki senkin projektin, ja nekin käärii ihan älyttömät määrät massia, ja sitten se kuoli. Ja kuka tietää, mitä se olisi seuraavaksi keksinyt. Ehkä Miasakin ongelma onkin sit se, että se on niin äänkyrä jätkä. Ja se on ihan ilmiselvästi omasta mielestään kaikkein paras tekemään noita juttuja. Sit se ei ole varmaan koskaan pysähtynyt miettimään, että pitäisikö se löytää joku tyyppi siihen tilalle, vaan se on ollut sillä, että hän tekee itse. Niin, sepä se. Joskus tuli vastaan tällainen anekdootti, että kun Satoshi konilt kysyttiin, että mikä se lempielokuva on, niin se vastaset. Tai siis, että mikä sen lempiohjaaja on, niin se vastas, vastas että hetkinen, sehän on toi Terry Gilliam. ohjannut muun muassa sellaiset elokuvat kuin 12 apinaa ja Brasil, joka on yksi mun lempileffoja. Ja Konin peruste oli se, että, että Gilliamin elokuvissa se rakastaa sitä, miten todellisuus ja ja unet ja harha ja, ja uvitelmat sekoittuu sillä lailla, että niin ei katsojalle tavata sitä, että miten, mitkä kohdat on niin totta ja mitkä kohdat niin kuin ei totta. Niin kuin esimerkiksi jollain, jollain sepiasävyllä tai jollain muulla niin perinteisellä kikalla. Ja sehän Konin omissakin elokuvissa näkyy, että niin todellisuus ja fantasia tai uni tai houret tai jotain sekottuu. Ja sitten Miasakilta kysyttiin tämä sama kysymys, että kukas sun lempiohjaaja on? Ja se vastasi, että ei se kato elokuvia. Ei <tos> Silloin vittu, <kyllä>. ikään jääpä. <tos> Mitähän Mamoru Ossiikin vastaisi, että musta tuntuu, että silläkin olisi jotain tosi samaan niin on molemmat kyllä semmoisia mm. No Ossi on siitä mielenkiintoinen jääpä, että se on ainoa, joka uskaltaa kritisoida Miasaki. Siinä oli jengi tässä just tänään linkkaili tota, tota, tota Oshin haastattelua vuodelta 1995, jossa se sanoi, että Ghibli on niinku, niinku Kreml tuol, tuol neuvostoliitossa, siellä on autoritäärisiä miehiä päättämässä valtion asioista, ja kukaan ei oikeastaan tiedä, että et niinku, millä perusteella ne tekee ne päätökset, ja kaikki vaan tottelee, ja sitten Oshii sanoi, että Giblille parasta olisi se, että jos se koko firma suljettaisiin kaikki hyvät animaattorit sieltä pääsis tekemään niin kuin muualle animeteollisuuteen asioita, koska Gibli on niin sulkeutunut ja niin omanlaisensa, että niillä ei vaan oikeastaan ole mitään tekemistä muun animeteollisuuden kanssa. Se on Mitein. kyllä vähän höpö, koska ne vähän niin kuin kaikkien animaattorienkin sen oman persoonallisen jäljen yrittää piilottaa niin pitkälle kuin pystyy, joka taas on ihan silleen käänteinen tapa kaikkeen muuhun verrattuna, että se on vähän tyhjää. Joo, se on kans. Se oli itse asiassa eka asia, mitä mä juhlistin silloin, kun mä kuulin, että nyt Kibli sulkeutu, niin mä olin silleen, ahaa, nyt sitten muussakin animessa tullaan näkemään Kibli animaattoreita, hirveä hieno homma, mutta ei se suljekkaan. <hys> niin. Hmm. Ja jos mietit jotain Disney-leffojakin, että et katsotte eri vuosilta disney leffoja, niin niissä on niin kun päätetty se, että visuaalinen tyyli vaihtelee. Et vaikka... Jotkut ei välttämättä tykkää lehmäjengistä esimäsiä, on se on aika surkea elokuva, mutta ainakin se näyttää joltain ihan muuta kuin ne kaikki muut elokuvat, mitä Disney on tehnyt. Et, se on enemmänkin semmoinen projektikohtainen visuaalinen art direction siinä, eikä niinkään se, että meidän firmas piirretään tämmösiä naamoja, piste. Se on kyllä kiipillis kaikkea ahistavinta. On se kyllä, joo. Satossi-koneista, kun tuossa äskettäin puhuttiin, niin pitää heittää mainostusta. Tuohon. Tässähän muutama viikko sitten tämä Tony Zoon niminen tyyppi teki tämän satossi tämän videon, missä se kertoi tästä koneen editointityylistä. Ja se oli tosi mielenkiintoinen video. Löytyy varmaan jostain linkkeistä, jos meille tulee jotain linkkejä. Joo, mä link, pistän linkkiä sinne. Ja sillä tota, samalla tyypillä oli myös tosta oliko se Hosodasta, oli jo Wolf Childrenistä, oli juttua kanssa senkin editointihommista. Joo. Tosi semmonen erilainen näkökulma animeen, anime, mitä ei pahemmin niinku animen kattajat mieti, koska tuo on enemmän tuommoista niinku filmifaneitusjuttuja. Niinku. Leffa-fägäröinti. Niin. Hosodasta tulikin mieleen, että se oli hauskaa, kun Miasokin uusi leffa tuli, kun Hosoda ja muut o, niinku ohjaajat etunenässä aina kehuu niitä leffoja hirveästi. Mä oon itse miettinyt, että Hosoda on jo vuosikausia tehnyt paljon parempia leffoja kuin Miyazaki itse, mutta onko se oikeasti, että ne löytää siitä Miyazakin leffoista jotain ihan uskomattoman suurta, vai onko se vain, että niin kuuluu sanoa? Kyllä se vähän tuntuu siltä, että se on silleen, että näin tärkeä henkilö, niin pakko mm. olla, että... No, kuka kehtaa sanoa niin. Miyazakista mitään pahaa, paitsi jos on oshi, koska oshi ei mitään mistään. Leffoistaidemuotona tuli muuten mieleen, mä kirjoitin just tohon uusimpaan numeron pääkirjoituksen aiheesta. Ehtiks Valtteri jo lukee? En mä nyt ainakaan muista. Hmm. Siitä miten, miten, miten tota, on vähän hassu, että yleensä <köhö> animeteollisuuden, tai siis animeharrastajuuden ulkopuolelta niinku nostetaan kaikkein maailman parhaimmiksi animeiksi, niinku just semmosii elokuvia, niinku Akiraa ja Ghost in the Shellia ja Ghiblin tuotoksia ja kaikkea tämmöstä. Ja sit mä spekuloin tässä, että johtuuko se ihan vaan siitä, että tällaiset normiystävät ei halua katsoa mitään likaisia TV-sarjoja. Voihan se olla, tuntuu vähän, että ylipäätään niinku läntinen median kuluttaminen on silleen, että kompakteja juttuja pitää olla, että Just se koetaan, niin kuin, nyt nyt mä koen tämän sarjan tai, tai siis mm. se on yhdeltä istumalta ohje. Sitten mm. se kun sarjan kattominen on niin semmonen useamman viikon juttuja. ne on tosi moni on tottunut varmaan just semmoiseen niinku episodiseen eikä talleen että olisi niin kuin, pitkä pitkä yksitarina sarja saa Niin, niin no mä tässä just mun tekstis niin että itse asiassa, vaikka elokuvien katsominen niin onkin vähän semmoista pikaruokaa että yhdellä istumalla kokonainen teos ja sitten sen voi vähän niinku unohtaa tai korkeintaan puhua ehkä pari kertaa sit kaverien kanssa koska eihän nyt pariin tuntiin mitään kovin kummosta mahdu niin kuiten tässä tämän vuosituhannen puolella sanotaan nyt vaikka sopranosista ja lostista alkaen on alkanut tulemaan niinku jotenkin normaaliksi ihmisille ihmiselle kattoo jatkuva juonisia tv-sarjoja Ihan totta, joo. Mä rupesin miettimään, miten suosittuja ne silleen verrattuna leffoihin on, mutta tota Game of Thrones ihan nyt ainakin on semmonen esimerkki, jonka, jota ihan kaikki on kattanut. Game of Thrones, niin True Detective ja kaikkea, mitä tämmöistä on. Netflixkin sanoi tosi jossain haastattelussa, että nimenomaan 70% kaikest mitä ihmiset sieltä kattoo on nimenomaan TV-sarjoja eikä elokuvia, koska se nyt vaan on tarinan kerronnollisesti ylivertainen formaatti jossa voi luoda pitempiä juonikaaria. Se on vähän niin kuin, niin kuin vertaismangasarjaa sellaiseen yksittäiseen one -shot. sarjakuvaan. Niin, one-shottiin tai, tai ehkä tällaisen niin graphic noveliin. Että tässä nyt on tämmöinen kaksi paksukirja paksu kirja ja siinä on yksi kokonainen sarjakuva. Ja sit kun sä luet sen, niin se on vähän... No, vaikka niin kuin joku peräkerros, mikä suomeksi, mikä on ehkä niin viime aikojen jännin suomalainen sarjakuva. Valterkin sen lukenut on. En ole lukenut, koska mä olin se tuossa pöydällä, että tänään mä saan uudet siilapallit, mä voin vihdoin lukea. Pääni taas Mä ostin se sulle viime syksynä kirjailussa. En ole luokaksi. Siitähän asti se on ollut. ollut että... mm. Mutta siis mun pointti tässä oli se, että, että siinä missä elokuva, elokuvien kuluttaminen on vähän semmoista pikaruokaa, niin, niin TV-sarja on sitten enemmänkin semmoinen viikoittainen rituaali. Et, no okei, okay, mä tiedän, että on olemassa... Faneja internetissä, jotka fanittaa yksittäisten elokuvien hahmoja esimerkiksi, mutta se tuntuu mun mielestä jotenkin tosi kummalliselta, kun siinä elokuvassa nyt ei kuitenkaan ole kovin montaa kohtausta, kovin montaa minuuttia, mihin ne hahmot mahtuisi. Et tuntuu jotenkin tosi luonnollisemmalta, että katsotaan TV-sarjaa viikko viikon perään, etenkin jos se on joku satojen jaksojen pituinen shown sarja ja sitten niinku niihin hahmoihin tutustuu, ja niiden kanssa elää vuosikausia, ja sitten se muodostuu, sen sarjan kuluttaminen muodostuu tärkeäksi osaksi omaa identiteettiä. Et niin kun se on se fanius, se jostain tuoteperheestä tykkääminen, niihin hahmoihin kiintyminen, mikä on animeharastamisen ytimessä. Ja voiks harrastaa animea sillä, että katsoo vaan jotain, Patema Invertedia ja, ja Akiraa ja Garden of Wordsia ja Magical Sisters, Jojoet, Neneä ja se on sitten niinku se anime, mitä sä harrastat, mutta TV-sarjoihin sä et koske millään. Olisi vähän kyllä jo aika kapea katseinen niin näkemys tästä animeteollisuudesta. Leffat kyllä loppuisi kesken, mutta tietysti leffoissa on se, että ne on hiotumpia, niihin on käytetty enemmän aikaa ja rahaa ja resursseja ja kaikkea mahdollista. Kyllä niissä yleensä niinku paistaa sitten semmonen semmonen viimeistelty hiottu näkemys, koska mitä mitassa pystyy tekemään kuitenkin juttuja. Pystyy joo, etenkin jos siinä on paljon rahaa ja aikaa käytettävissä siihen, siihen että mitä se näyttää. Mut sitten se on vähän se, että sit sen sit niin kun lakkaa olemasta animea ja alkaa olla japanilaisia elokuvia. Ja japanilaiset elokuvat kerronnaltaan on mun mielestä aina ollut vähän niin kuin Hassuja. Toi ehkä toi sun näkökulma on vähän käsikirjatus käsikirjoituslähtöinen sillä lailla kuitenkin, että kyllähän japanilaiset animeleffat kuitenkin näyttää animeelta ja ne on niin kuin kuvakerronnallisesti animea ja sillä että... No ne on, mut mä tarkoitan lähinnä sitä, että aina kun mä katson jonkun standalone animeleffan, joka ei ole osa mitään franchisee, niin kuin vaikka joku joku joku, letter to Momo esimerkiksi, niin sitten mä katon sen ja sitten oli sillä että tämä oli, oli tämmöinen leffa, joka kertoi siitä, että että opitaan liikkumaan elämässä eteenpäin ja isä on kuollut ja ja elämä jatkuu ja taikaystävät auttoivat ja semmoinen leffa se oli, mutta sitten mulla ei tule siitä semmoista niinkun anime-kokemusta, että tätä, tätä se nyt on se mun anime-harrastaminen ja, ja että tämä on sen taidemuodon korkein huipentuma, vaan se oli vaan semmoinen elokuva. No onhan ne jo toisaalta, ne on aika erilaiselle yleisölle suunnattukin, että no on just niin. tollasta, että ne ei ole niin kuin animea niin kuin perusotakujuttuja tai tälleen. Voiko te sitten kans... samalla tavalla ajatella, että kaikki muukin, mikä ei ole nörttipaskaan, niin pitää laittaa jonnekin tuonne normi että ei ole sitä, mitä mä harrastan, että kaikki jose sarjat ja Ne on sitten kokonaan eri asia sitten, että niinku mangaa esimerkiksi, sitä on kaiken näköistä, mut... ja se on kokonaan erilaista, mutta sitten mun mielestä se on kuitenkin kaikki aina mangaa, siinä missä TV-sarjat ja elokuvat ei vaan ole sama asia. Ne on tarinankerronnallisesti aina erilaisia, koska ne on rakenteeltaan ja pitueltaan erilaisia. On niin. Onko se tarinankerronta se, niin kun, se pääasia, että ne voidaan erottaa sit silleen eri, vaikka se ihan samat ihmiset tekee niitä leffoja ja sitten tekee niitä TV-sarjoja? No se on mulle ideellä yksi iso ongelma, se, että tota noin Ohjaajat tuntuu monesti tekevän niinku niistä fiilikseltään ylipitkiä jaksoja, eikä se rakennu loogisesti elokuvana. Jos se rakentuu elokuvaksi, niin onko se sit ihan elokuvakokemus? Ja sitten se onkin yhtäkkiä tällaista no, tormikalla paskaa. <laughs> en mä oikein osaa selittää tätä paremmin ehkä. Ja kyllä mä tajusin pointin, mutta en mä ehkä ole samaa mieltä vaan itse siitä. Mä kyllä nautin siitä, että mä saan aina välillä sen... Uuden shinkai-leffa ja uuden hosoda-leffa mun nenän alle, koska ne on aina hirveän hyviä. Mm, no, ehkä meidän pitää vaan suostua toteamaan, että ollaan eri mieltä tästä asiasta. Ne vertaan toisiamme turpaan sitten kun kohdataan. <lacht> Ens kerralla. <lacht> Seuraavan kerran sit. Pari viikkoahan siihen on, siihen Desukruisen. käräjät? Oi, oi. ei vallitte Suomen laki. Joo, pitkälle päästiin tästä meidän Ghibli-aiheesta hypittyen. Leffat on tärkeä keskustelun aihe mun mielestä. Kyllä, kyllä. Joo, mulla oli tässä eri aihe seuraavaksi listattuna, mutta mä voisin heittää tähän väliin tänne. Että tosiaan tää -anime, josta nyt vuosiko siitä on kohta, kun se tuli ensimmäisiä huhuja ja uutisia, että sellainen olisi työ Nyt tuli siitä sitten enemmän tietoja, että mitä studiota siellä oli. Studioksi paljastui Madhouse ja ohjaaja tulee tota, noin Kenichi simiisu, joka on sen debutti rooli niin ohjaamisessa. Oliko joku animaattori normaalisti? Joo, se oli animaattorina ollut ainakin ja olikohan se just jotakin jakso-ohjaamista tehnyt teoksia, mutta ei ikinä niin täysmittaista oikeata ohjaushommaa ollut sillä aiemmin. Vähän toi on tommone, toi on kyllä projektina mun mielestä tosi hassu, että tavallaan toi anime on niin kylkiäisen tuntunut siihen, kun siihen saadaan tuommoiset live-action-leffat pistetty. Ja muutenkin sekin on hassu, että ne ylipäätään lähtee tässä vaiheessa tekemään live-action-leffoikaan. Mutta... Joo, tämä on kyllä jännä, että miten suostuessa sitten on ollut Japanissa. Kuitenkin teos tuli 19 vuotta sitten tyyliin, onko se tuli japanissa manga alueella. 1095 90 ilmesty. Joo, siitä on vielä pidempään. Siis, niin. Toisaalta kyllähän näitä nyt näkee, että no niin nyt tulee leffa ja anime yhtä aikaa. No, rotoskoopat. No, mutta, mutta kyllä, ylipäätään mun mielestä on nykyään alkanut oleen aika yllättävän paljon sitä, että herätellään henkiin tällaisia vanhoja franchiseja. Joitain animeitte jatkukausien kanssa, Moja ja Rose Meidenkin oli ja kaikkeen tämmöistä. Mushishini ja tämmöistä sitä on toki sekään jännä, että siitä ei koskaan ole mitään ollut, mutta... Mut. Joo, se on kyllä semmoinen teos, josta jotenkin ju just obama Obabuumi-aikaa olisi luullut, että siitä just olisi tullut. Se on jotenkin tyyliltään niin semmoinen, mm, että... Olisi luullut. Mutta sitten, että ei Tähän koska... se mangaka miettii, kun sen uusi sarja, historia ei, ei saakaan mitään sovitus mitään. Me otetaan tässä sun kaksi. se ei saa mitään parempi. ikinä. No se ei... <laughs> is... No... Historia nyt on viime, viime vuosina edennyt aika hitaaseen tahtiin, ja joka chapterista on vaan puolet sivuista jaksettu piirtää. Ja... Ehkä ne joku vuosi senkin rotoskooppaa meille. Ai hitto. Mutta se on kyllä kauhean kiva, että niinku tämä anime, mitä näitä nyt julkistettiin, niin ne ei sitten oikeastaan näytä tältä mangalta yhtään. Joo, se on vähän. Mä heti ensimmäisenä, kun ne tuli, niin mä olin ihan... Paniikissa ja kauhissa, että voi ei, nyt on pilattu, mutta sitä tarkemmin miettii, niin, so paljon mm. niin. on paljon modernimman näköisesti se sopii tämmöiseen nykyaikaisen anime-design-tyyliin se on ehkä että ei karkoteta kaikkia katsojia silleen, että tehdään siitä yhtä kökön näköinen niin kuin se manga oli. Niin, no kun ollut kökön, oli se, <laughs> Hitoshi ei ole koskaan mm. osannut piirtää erityisen hyvin. Ei se ole kyllä se vahva puoli ollut joo koskaan. Ei, ei, ei, et sen sarjoista on aina tykätty niin kuin käsiksien puolesta. Ja et jos, ihan, ihan jos googlaatte, niin kuin, että miltä se manga näyttää, niin se on tosi siisti että ne parasitit itse näyttää siisteiltä ja groteskeilta, mutta ihmiset on ihan vaan kökköjä ja hassuja ja tönkköjä. Ne on kyllä aikamoisia kuutioita välillä <tos> niiden <naamat ja> tälle <tos> mutta kyllä se ideana mun mielestä se... Niin kuin ne hahmot, se vaan se ei ole piirretty silleen niin hyvin kuin mitä ne idealtaan ne designit mun mielestä siinä niin. et Silloin kun Akun Hanas tehtiin NS-anime, niin silloinhan olin sitä mieltä, että tässä nyt on alkuteos pilattu, kun on vaihdettu ihan erinäköiseksi, mutta tässä se mun mielestä sopii. Eli käy nyt 360 astetta mielipiteeni ja sanon, että paras syytä tulee tosi hyvä. Toivotaan, koska ainakin se vähän manga, mitä mä oon lukenut, niin paras, on siellä kärjessä suosikkeena, mutta joo. Itelläkin se oli ensimmäisiä sarjoja, sarjoja mitä oikeastaan luin silloin, kun jonnena aloin niitä massiivisia 20 euron pokkareita lueskelemaan. Joskus, joskus jollakulla muistaakseni oli koko sarja, noit vanhoja. Miksi? eli nykyisen Tokiopopin julkaisu, jotka oli tosiaan flipattu niin kuin siihen aikaan oli tapana ja sen takia tämä vasen käsi olikin oikea käsi, ei kun hetkinen, oliko se oikea käsi, joka oli vasen käsi? Joo, siis se on vasuuri, se on Japanissa. <tos> Joo, ja... no se oli lefti, koska se oli... Eikö mitä, siis oikea käsi se on Japanissa. Migi oikea käsi. oikea käsi. Eli se on nytkin oikea uh. käsi, mutta se oli, koska se oli Fipattu, se manga, niin se oli vasen käsi ja sen nimi oli Lefti siinä, siinä, tota, siinä vanhassa Tokio Popin käännöksessä. Ja vähän oli muutenkin sillä ajan hengen mukaan muuteltu hahmojen etunimiä sillä vähän puoli amerikkalaisemmiksi. mikä on tosi hassu konsepti mun mielestä ollut, mutta ehkä se vaan siihen aikaan oli tapana. Niin. Siitähän tosiaan vissi että muutama vuosi sitten tuli se reprintti. Joo, se... se oli pi tosi pitkään, oli niin kuin ja... oli se oma reprintti, mutta sitten Delray lopetti, ja nyt kodansa komiksilla on vielä uusi reprintti. Eli se on sikäli jännä toiset kukaan ei siitä puhu, mutta siitä on ihan niin kuin... Se on ihan tuolla niin kuin kaupoissa ihan kohtuullisen tuoreena Kodansha komiksen uusinta julkaisuna ja käännöskin on uusittu ja, ja kaikkea muuta. Et siitä vaan lukemaan ja toivottavasti räjähtää käsiin. Sehän voi no, toki on olla, on että Kodansha on niin kuin erinäisiä vuosia sitten jo saanut, saanut tiedon, että no niin, tehdään sitä ja animea. Sen takia Codansho Comics päätti sitten tehdä sen päätöksen aikoinaan, että julkaistaan uusinta painoksena. Vaikka tässä animessa nyt sitten on vähän kestänyt, eikö sitä nyt oo mitä, joku vuosi kun se Joo, vuosi sitä on Tai ollut. taisi olla just jotain viime, viime syksynä. Joo. No. Ja Aija Hirano esittää. Joo Aija Hirano, tää, tää mä hyvin mielenkiinnollinen jotenkin sen mangankin luki, ja niin ei ikinä saanut semmoista ajatusta, että minkälainen ääni sille oi, migillä nyt siinä sitten oisit. Ajaa hirana veittäin varmaan ajaa hirana rooli siihen sitten. Haruhi kädessä kiinni. Niin. Pitäskö meidän vielä asian perehtymättömänä kertoa, että mistä tämä sarja kertoo? Joo, toki. Haluatko sää vai? No kai mä voin. Et. Eräänä, eräänä kohtalokkaana yönä taivaalta sataa tällaisia... Tällaisia parasiitin muuni, joista kuoriutuu toukkia, jotka kaivautuu ihmisten korvist sisään ja ottaa niiden kehot haltuunsa. Ja se alkuperäinen isäntä-ihminen kuolee ja kas niin korvaa, korvaa ja maturoituu siihen niin kuin kaulasta ylöspäin. Ja ne on ihmissyöjiä tosiaan ja elävät keskuudessamme tekeytyen ihmisiksi. Ja ne pystyy muokkaamaan kehoaan, minkälaiseksi vaan kasvattamaan silmiä ja jakamaan sitä ihan millä tavalla haluavat tekemään teräviä, teräviä teriä ja hampaita ja kaikkea. Ja ihmisiä tosiaan syövät ja harventavat ja tässä on tällainen tietty ekologinen pohjavire tässä, että ovatko ihmiset tuhoamassa maapallon ja jos ihmiskunnan määrää vähän harvennettaisiin, niin kuinka monta uhanalaista eläinlajia pelastuisi ja kaikkea tämmöistä. Päähenkilö on tosiaan tämmöinen jäbä nimeltä Shinichi, joka, joka tota, onnistuu vangitteen tällaisen ihonsa alle kaivautuneen parasiitin toukan käsivarteensa. Sillä ei puristu siteelle, ja se sitten maturoituu sen käteen. Ja kasvaa siellä aikuiseksi eikä sitten pysty niin kuin, pysty hallitteen tätä jäbää, ja koska niin kun parasitit on täysin, täysin biologisesti riippuvaisia siitä, että niiden isäntäkeho pysyy biologisesti elossa, niin tämä parasiitti tekee Shidichin kanssa diilin, että no niin, nyt tehdään yhteistyötä, ja sitten vähän selvitellään, että mistä nämä parasiitit on tullut, ja yritetään piilotella, piilotella yhteiskunnalta ja kaikkea tämmöistä. Ja se on vähän tällainen Tällainen tällainen, että tämä parasiitti on ja tietysti niin täysin looginen ja, ja tunteeton ja, ja kohteliaasti puhuva hirviö ja Shinichi taas on niinku teini-ikäinen poika. Teini poika näin, mutta sitten niin mitä, mitä enemmän siinä sarja, sarja etenee, niin sitä enemmän ne alkaa huomata, että miten ne alkaa mu muuttua toistensa kaltaiseksi. Se saitte sarja kuulostaa jotain hirveän dramaattiselta ja vähän groteskiltä, mutta oikeasti saadaan <laughs> se se oli, alku, oli kyllä, joo. On se, no. No, kyllä se on totinen sarja, mutta ei se nyt mitenkään kauhean semmoinen groteski kuitenkaan ole, että semmoista joo. aika... se, oli... Oli, se Seinen vai Seanen leheissä? Afternoonissa ilmestynyt Seinen-sarja. Joo. Mutta mut, onhan se groteski ja sen groteskiuden takia se on tietysti niinkun... Aikoinaan on ollut suosittu ja näin edespäin se tulee varmaan olemaan aivan helkkarin sensuroitu muuten se anime Eli Blu-ray-versioina varmaan kansi sitten Joo, mä kyllä toivon But... tosissani, että ne ei pilaa sitä animea Tästähän oli jo vähän jotakin pelkoa, että ne roolit mitä siellä on nyt paljastunut siitä niin, että ne ei ole parhaita mahdollisia mitä voisi antaa Et... mm. Eihän se sillä lai tarinan kerronnalisesti yhtenäisenä tarinana niin mikään maailman paras sarja ole Sekään ei oo koskaan ollut Hitoshi Iwakin ykkösleipälaji, et ehjän draaman kaaren, vaan siellä on semmosia irti jääviä juonenpätkiä ja kaikkea muut vähän hassu. Mutta konsepti on siisti ja siitä otetaan kaiken näköistä pohdintaa ja skenaarioa irti. Odotan innolla. niin, käsissä tuli sitten kahden tunnin mittainen, niin pistetään tästä veristä netisti poikkea ja jaetaan jakso kahteen osaan. Toisessa osassa käydään sitten läpi kästäjien mielipiteitä meneillään olevan kesäkäydissarjoista. No, Careminha azustar